Jó estét kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvas a friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Ez a mai adásban sincs másként, a belső közlés vendége ezen az estén kelefodorákos író, összművész, szervuszákos. Szervusz János, jó estét kívánok! Az összművész nem provokációnak szánom, de megkérdezlek, hogy szoktak-e téged összművésznek hívni? Nem szoktak, mert inkább mindig megkérdeznek, hogy mi vagyok. És Én... akkor te erre mit válaszolsz, ha intelligensebb vendégségekben, és szóval nem megmondják mi vagy, hanem megkérdezik, hogy mi vagy? Sokáig küzdöttem, de leginkább intermediális írónak nevezem magam. Ezzel sokkal nem vagyunk beljebb, de ez a legkevésbé pontatlan akkor én is megpróbálok pontosabb lenni a kö következőkben. Eleve a teköteteinek a címe egyfajta nyelvtörőnek is betudható, ha már rádióban vagyunk. Ugye Textolátria volt az első kötetednek a címe, ami 2009-ben jelent meg, és ebben egy nagyon érdekes motto talál az ember, egy hívószót a múltból, kazincinak egy mondása, vagy egy hogy a nyelv a miénk, és így az enyém is. Ha jól tudom, ez egy kazinc idézet. Így van. Viszont mint mintha mindig a nyelv az más és más lenne, és csak nyelvek léteznének, tehát nincsen egy nyelv, hanem mindig újabb nyelveket amiket aztán valahogyan szóra bírsz, vagy megszólaltatsz. Nem tudom, mennyire értesz ezzel a többnyelvűséggel így egyet. Teljes mértékben egyetértek, szoktam ezen én is tűnődni. persze leegszerűzítő, de nagyjából véve két írói életpályamodell létezik, ha úgy tetszik. Az egyik, amikor valaki keres magának egy hangot, egy kifejezés módot, és aztán számára fontos témákat azon azonnal nyelven, vagy modoron keresztül artikulálni, és vannak az örök nyughatatlanok, mint én is, például aki mindig oda megy, ahol még sosem járt, és olyan megszólási módokban próbálja ki magát újra és újra, amely számára is új kívül van a komfortzónáján. Magyarán én is akarom élvezni, amit csinálok. Ez azt jelenti, hogy neked nem volt egy olyan mutáló utánzó korszakot sem mondjuk kamaszként vagy pályakezdőként, ami azért majdnem minden költő esetében Megtörténik? De hogy nem természetesen én is voltam, Petőfi, Epigon, József Attila, Epigon, és uh, például a mai fiatal legfiatalabb generáció tagjait nézve például kifejezetten sokáig tehetségtelen voltam, egészen későn nőttem kezeket a gyerekbetegségeket, manapság már 18 éves fiatalok annyira ügyesek, hogy uh, csak úgy uh, tátva marad a szám. Ezt az accelerációt vagy ezt a korai felnővést talán, mint szerkesztő is tapasztalhatod meg, mint aki figyeli hogy általában a fiatal magyar irodalmat hogy mindig. Egy változó fogalom, hogy fiatal magyarodalom, és ezt meg mindig, mint ami valami állandót is akarna jelenteni. Én például most uh, estem egy pályázati uh, kiírásból, három nappal, mert uh, 35 év fölött uh, már nem pályázhat senki, három nappal csúsztam le az 1984. január esélyét, uh, Szóval így most nem tudom, hogy egy fiatal írónak számítok-e, vagy én már idős írónak, ugye ez a 40 év körüli kor, ez mindig fejtörés. Szerintem adott. most már nem számít az fiatal írónak, még 10-15 ével ezelőtt egy 55 éves emberre simán mondták, hogy fiatal filmes, mert szagad az első játékfilmét forgathatta. Most egy kicsit változik a dolog, de még visszatérve a legelső kötetethez, most újra olvastam készülve a beszélgetésre, és inkább a távolságot vélem felfedezni a mostani dolgaid, meg az akkori szövegeid között. Te például mennyire látod közel vagy távol ezt az első kötetet? Időben távol van, hisz tíz évvel ezelőtti? Minden estül távolinak gondolom. Leginkább azért, mert ebben nagyon sok az alanyi líra is, amit például egészen biztos, hogy most, sőt nagyon hosszú évek óta úgy érzek, hogy nem akarok többé csinálni. Mert mindent elmondtam, amit elgondoltam, viszont most mégis megcáfolom magam. Annyi közelség viszont mégis egy rengeteg szereplíra van benne, ahol nem én beszélek, hanem mások beszélnek, történelmi személyek, vagy fiktív személyek is megszólalnak benne. És valóban nagyon sok versforma, sokféle világ megjelenik bennük. De ilyen értelemben a hagyományos verseskedet, ez sem volt, mert hogy vizuális költeményeket is tartalmazott, ugyancsak négy darabod, de ez sokkal jobban érdekelt és ezért mentem át a másik nyelvt. Törőre. A következőre. Mindenesetre, ami talán még fontos a textolátriánál, hogy ezt a magámitológiát lehet, hogy meg kellett írnod, amiben egy család szimmetriája van, és utána tudtál talán eltávolodni jobban, hogy általánosabban a szerepeket bírt szóra. Tehát lehet, hogy ezen egy kvázi túl is kellett lenne, hogy egy kicsit ezt az így jöttem kötetedet megírjad? Bizonyára mondjuk. Általában ezeket ha Most ne arra ugye nem támadást, de ezek ilyen vulgár pszichológiai elgondolások, hogy ugye gyászmunka, trauma, és akkor valóban így jöttem, neki, ki kell jönnie, mert a legutóbbi munkáimban is egyébként ugyanezeket a kérdésköröket járom körbe, csak nem én beszélek, hanem valaki más beszél. Szóval azt akarom mondani, hogy a gyászmunkát azt most is csinálom, ha úgy tetszik. Még most is így jövök, csak nem már nem Csak áttéteken keresztül mondjuk, ami egészen a legutóbbi kötetedet is jellemzi. Ugye a kísérletezés és a hagyomány az két olyan dolog, amik nálad nagyon is egybevágnak, és az 2018-as Echolália is, ami egy több médiumnak teret adó vállalkozás vagy kísérlet volt, olvasható, azt hiszem így is egyrészt ugye 250 év időmértékes verselésének az újragondolása, egy vitaírat is kapcsolódik a szöveghez, mintha az elsődleges és a másodlagos szöveg egymás mellé rendelhető lenne. Tehát ez a metamatatás, hogy te írsz verset és ír írsz arról, hogy milyen a vers, vagy a költészet, ez is nagyon ilyen állandó mozgásban van. Igen, de mondjuk. Márkus elmosolyodott a Meta matatáson ezt önök nem láthatták, én viszont igen, úgyhogy színházi közvetítésünket hallják. Állandóan én is ilyen szóvicekkel terrorizálom az olvasókat, úgyhogy ezért éreztem, uh, rokonnak Rokannak közelének uh, hozzám. Uh, és hát nem csak idővel mértékes szól, hanem uh, vizuális uh, követészeti munkák is vannak benne, tehát olyanfajta um, uh, irodalmi művek, amelyek nem csak a nyelvi jelentést részesítik elémben, hanem ugyanannyira lényegesnek gondolják a, a betű, az írás fizikai vagyis vizuális megjelenését tervezőgrafikusokkal dolgoztam együtt, illetve ehhez a könyvhöz tartozott egy elektronikus zenei album is, amelyen elektronikus zene mentén felcsendülnek, vagy megszólalnak versrészletek, és ez a tárgy együttes adta ki így egész az ekoláliát, tehát az egy multimédia mű. Hogyha kérdezik, akkor ilyenkor nem is azt mondom, hogy irodalmi mű, hanem multimédia Amiben most bele is fogunk hallgatni, ugyanis az Echolalia CD-ről az Anyavonulása című szám következik itt a belső közlés mai adásában. kelefodorákossal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásával, és rögtön pontosítunk is. Mit hallottunk az előbb? mi hallottunk egy részletet az előbb? Az Ecolália című multimédia művemből egy elektronikus zenei részletet, amelynek a zene szerzője Modeó, aki elektronikus zenei producer, és ez, ez az album, ez lemezen jelent meg. Köszönjük szépen, ez az, amiből szemüvegeket is gyártanak, ha jól tudom aktualitása is van a beszélgetésünknek ugyanis van egy drámád ami a címe az egyse és ez ha jól tudom a Nyílt Fórum drámapályázatára készült és most pedig egy úgynevezett drámafejlesztésen megy keresztül és valamilyen eseményel, mint ha láttalak is van az elmúlt napokban téged így van, viszont nem most írtam ezt a darabot. Hanem, hanem 2013-14-ben? Igen, ezért egy ilyen nagyon különleges időhúrakba keverettem egy nagyon jó leső időhúrogba, ugyanis az Egyse című darabot a fiúknak írtam sok-sok évvel ezelőtt, és az Egyse írások idején találtam magamnak benne egy cigány figurát, aki miatt elkezdett érdekelni a cigány hiedelembilág, és az annyira begyűrűzött, vagy aztán egy egész komplett könyvet, a szív végét írtam cigány mesékből, 17 darab mesét, és mióta az megjelent, kerestem, hogy mivel folytathatnám, és adódott a dramaturgok céhének a pályázata, beadtam az egysét, és most azon fogunk dolgozni, tehát a, a cigány téma ismét visszagyűrűzik. Most voltunk a hétvégén a Nyíregyházi Színház szervezésében volt egy workshop, ahol 14 darab szakmabeli öntötte rám a darabbal kapcsolatos véleményeit, és ezekből próbálok most magamhoz térni, hogy aztán a következő hetekben, hónapokban átírjam a darabot, de a Debreceni Deska Fesztivál és a Pécsi Poszt idején is még lesznek következő állomásai, úgyhogy ez egy ilyen izgalmas színházi fél év lesz számomra. Neked abban pedig van rutinod, hogy az egyéni alkotó munka egy ponton kitágul, mint az M1M7, amikor itt több irány is benne van, és egyszer csak társas munka, kollektív munka jelenik meg, mert akkor gyanítom, most itt is ezt a fiók drámát többen olvasták, többen javaslatokat tettek, és ebből született akkor egy újabb változat? Ez születni fog éppen, tehát már készítem a jegyzeteket, amelyek alapján újra fogom írni, e, valószínűleg jelentősen át fogom építeni. De az eredeti koncepcióban megint a hagyományos radikalitás, azt hiszem, a két ilyen hívó szó, ugyanis egy 19. századi magyar daljáték soha nem létezett tragikus válfaját alkottad meg ez a fekete daljáték, amelynek zenés betétei Népek népdalainak dalamára írótak. Itt mi volt meg először ez a cigány figura, vagy az, hogy kísérletezzél egy ilyen arhaikus, ugyanakkor posztarhaikus formával, vagy egyáltalán, hogy a deszkákra felmenjél? Befejezem a kérdést, mert végül azt a blokkunknak, úgyhogy um, igazából más dolog érdekelt, kárpát népi élet magzat elhajtási, illetve csecsemőgyilkossági hiedelmei kezdtek el érdekelni, és ennek viszonylag akkor még csak kiseleme volt ez a, ez a cigány figura, úgyhogy ez egy egészen horrorisztikus, mesei kuruckorban játszódó történet, amelyben végül is azért mégiscsak dramaturgiai fontossága van ennek a, ennek a cigány figurának, ő alakítja a történetet. Most hallgassunk is meg egy részletet a drámátból a te felolvasásodban, utána pedig a kaiak zenéje lesz hallható itt a belső közlés mai adásában. Ezt a figurát Kalányos Flutyinak hívják, és ebben a jelenetben találkozni fog egy Tremakordiás nevezetű gonosz figurával, aki azt kéri majd ettől a Flutyitól, hogy segítsen neki megidézni egy szellemet, egy holt kurucnak a kísértetét, hogy az a kuruc utána megölje az ő nevelt lányát. Tremakordiás és kalányos a kastély szobában. Kalányos Flutyi. Hivatni tetszett a nagyságos bácsinak nem jót sejtek. Tremakordiás. Egy csecsemő kísérted gyilkol. Na te szellemek nagy tudósa, eredj, keresd meg és űzd el. Kalányos flutyi. Jaj, jaj, nem csohánó az, hanem muló. Nem mehetek, mert nagy a mi félelmünk. Adom hírként és meseként a füzesnél berendeztük a sátrainkat. Az erős anrusnak és a szép ravekának, a vajda leányának a mennyegzőit holnap akartuk megtartani de tegnap éjjel a fiú meg a lány kimentek a vízhez. Sötét köd lebegett a láb felett. Meggyújtották gyertyáikat, és Raveka azt mondta, azt kívánom, a tiéd edégjen hosszabban, én halljak meg előbb. Anrus meg, hogy nem, az enyém aludjon ki előbb, te túl engemet. De hirtelen szél oltotta el a gyártyákat, a víz és a nádas ketté szakadt, és fényesen világítva egy vérvörös szakálló öregember szállt a víz felszínére, és így szólt. Hallottam hiú perlekedéseteket, és azt akarom, hogy egyazon napon halljatok meg mind a ketten. Addig is gazdagságban éltek majd, ha Raveka hasátáig házamban időzik a tó fenekén. Te pedig, Andrus, dobd az alatta tóba az almákat és tojásokat. Mit csináljanak? Raveka leszállt az öregemberrel a tó fenekére. Andrus megdobálta a tóba az almákat és tojásokat. És lám, mindegyikből ökör, vagy ló, vagy kakas, vagy disznó lett. Temeráó is, ezek kiszálltak a partra, és Andrus köré gyűltek. Amikor a kakas hajnalra kukorikolt, megjelent a szép Raveka. Ruhái nem voltak nedvesek, de bánatos volt a szíve. Most iletve megtartottuk a lakodalmat, és jaj, more, Raveka egy fiút szült aki rögtön járni és beszélni tudott, és óráról órára növekedett erőben, de köldögzsinóra olyan hosszú volt, hogy beért a láb vizébe. Mintha valaki a zsinór végét tartaná, és a fiút nem engedné távozni a víz közeléből. Andrus és a hiába lettek gazdagok, eléggé búsultak, ezért egy éles késsel elvágták a zsinort. De a fiúk akkor rájuk rohant, megragadta őket, és a láptóba ugrott velük. A család most is éppen őket keresi. Így volt temere, a halljak meg, ha nem. Dehogy megyek én a mulót kergetni. Tremakordiás. Ha nem teszed, amit mondtam, elhintem, hogy emberebők vagytok. Megettétek a fiatal párt, és kivégeztetem az egész karavánt. Kalányos flutyi. Mi cigányok a halálnál is jobban félünk a halottól, de magácskának tudok segíteni, ha fél a mulótól, amivel megvégtheti magát, csak hát éhesek vagyunk nagyon. Kéne a kincsből egy kicsi? Egy nagyobb fajta kicsi rész. Tremakordiás. De az ember vagy gyáva cigány. Jó a füled. A nyelvet se vágatja le a fejed. Mit ajánlasz? Kalányos flutyi. Három dolog kell neked. Fehér kutya zsírjából és fekete tyúk pép szívéből öntött gyertya láthatatlanná tesz. Ez ahhoz kell, nehogy rá találjon. szerzem neked. Rossz a kezed, a lábad, mert betegség démon eszik naponta a szívedből. Ezért kell egy új cserépedény is, hogy abba a friss lágy tésztát gyúrjunk, melybe a szőrödet keverjük. Ha ezt a szellemnek a vízbe dobjuk, hogy indulj, vindulj, vissza a nivasi egyen meg, akkor a démon a szív újra megnő, és lábad gyors lesz, és kezed erős, és küzdeni tudsz, ha kell. Tudom, honnan hozok cseréptálat, aztán, hogy csellel is élhess, a hangodat is elváltoztatjuk. Az égen valahol virágzik a minden magfája, fája, melyen a világ összes növénye terem. Ezt az égi fát leginkább a fácskák összeházasításakor lehet látni, amint leereszkedik az égből, és a földre hulladt gyógynövényeiből. A hegyen a földbe szúrunk egy kicsi fűszfát meg egy fenyőfácskát, és piros szalaggal kötjük azokat össze. E házasításkor az égi fa lehajol, és a két fácskába mindenféle gyógyhat gyógyhatást varázsol. A hamujából, ha eszel, hangodat elváltoztatja. Szerzek neked ilyen fácskákat. Tremakordiás. Száz ezüst forintot kapsz, ha mindezt megadod. Eredj. Kalányos elindul, de megáll. Kalányos flutyi. A majd majdnem elfelejtettem. Tremakordiáshoz perdül, és keze fejéből hatalmas a tép, mire az felordít. Kalányos, elfut. on them and the Folytatjuk a belső közlés mai adását. Kelefodorákos a vendégem. Az előbb már beszéltél a drámáról, és arról is, hogy a Szív című mesekötetednek képen az előzménye volt ez az Ecse című régebben íródott, de még most is tovább íródó színdarabod, és azt is mondtad, hogy emiatt a cigány hiedelen világgal elkezdtél foglalkozni. És amikor a magámitológiát mondtam, az picit azért is hoztam föl még az adás elején, hogy itt mint a kiegészíthetnék, hogy most pedig egy közösség hiedelen világával foglalkoztam, aminek fémái vannak, mint amikor valaki egy ember személyes mitológiáját hozza a felszínre. Itt mennyire volt elválasztható a Mozartana kutatás és az alkotás terén ezekkel a cigány népmesékkel, cigány hiedelmekkel kapcsolatba? Nehéz, amit kérdezel, mert hogyha olyan dolgokból ír az ember irodalmi művet, amelyet mondjuk a gyerekkorából hoz, különféle emlékeket, és azokat is szerkeszti azok is tárgyak ugyanolyan tudás elemek, mint amikor fölnyitom föl, a könyveket és kiegyzetelem belőle a nekem fontos ö, hiedelem világról szóló adatokat, és aztán azokat szerkeztem egybe. Tehát, végül is ö, nem más, ö, annyiban talán csak, hogy, hogy itt a, a kutatás és a válogatás ö, szisztematikusabb volt. Tehát, hogy kifejezett célnal és félig meddig tudósi indítatásból próbáltam minél több adatot összehordani. És lehet egy kollektív nyelven írni, és hogyha lehet, akkor miképpen? Mert itt voltak éppen egy, egy kollektív nyelv létesülése is zajlik, hogy ilyen szörnyen ki magam. Bizonyára lehet, hogyha... Itt megtud... van, látjuk, önök, sajnos nem, de hallják talán, itt suhog a kezembe. Csak hogy miképpen? Tehát mennyire kellett mondjuk zárójelbe betenni olyan nyelvi reflexeket, stratégiákat, amik mondjuk máshogyan stilizálták volna a szöveget, vagy más teátralitása lett volna a szövegnek. Értem, értem. Megértettem. Volt egy olyan veszélye, ugye, hogy rengeteg 19. század végi, 20. század elejé etnográfiát olvastam, hogy elkezdek azokból meríteni és régieskedni. És ezt próbáltam minél jobban írtani, de becsúszott és ezért volt nagyon jó a, a szigorú szerkesztőm Sepsi László, mert ő, ö, kemény kézzel kiszerkesztette a, a régieskedő kifejezéseket, hogy azért ez ö, nagyjából véve a mai magyar nyelven szólaljon meg. Az új mese alcím is erre vonatkozik? Mi az, hogy új mese, mint a műdal, kicsit? Igen, valószínűleg ez a legkisebb rossz, ez a, egyébként rosszul megválasztott, de még így is elég jó alcím. Hogyha azt írtam volna, hogy új cigány mesék, akkor ö, hihet valaki azt, hogy attól függetlenül ez autentikus, mert hogy az írójuk cigány, és esetleg még azt is lehetett volna hinni, hogy mai korban játszódnak. És mindet el akartam kerülni, akartam, hogy Gellert kapjon, hogy valamiképpen a, a, a, az autenticitást egy egészen más kontextusba helyezze, és ezáltal félreértéssel kevéssé adjon okot. Most pedig akkor meg is hallhatunk egy részletet a elefodorákos felolvasásából ebből a Szívvége című kötetből.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 A hideg szólalt meg. Könyörű rajtunk, jóért jót várhatsz. Keserves hangon folytatta a legény. Kegyes tündérek. engem egy hojipi gyötör, éjjelente a farkasok királyává változtat. Közel lépett a jó urméhez, és gyöngéden feladta rá a kányaruhát. Ekkor látták az urmék, hogy már farkas lába van.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 Látta, hogy a völgyben az urme leül egy küre, és kibontja keblét. Ekkor egészen elsötétült a völgy, mert az óriási csarán a madár ereszkedett alá az égből, és a sors tündér előtt a földre szállott. Csűrével az urmihoz hajolt, és szopni kezdett az emlőiből. A legény megrémült, de bátorságot erőltetett magára, és előugrott rejtekéből, hogy elűzze a madarat. Ám ez óriási karmaival megragadta az urmét, és elrepült vele. Ja, ja, vel, vég, má, kell, Jaj, ott ül a velbezgatővény már kell fel. Jaj, külé ternes ágyvencával, kikám a vég, ki Anyám vizsél a kaurázban. Jaj, de olyan beteg vagy, gyak talán meg is a lag. Ú, tesvérek de Hitler, gewalt eh er devetech war der sem band jó fekete városban to ga A babám a más öleljbe A megalok anyám, tudom eltemetni. Jaj, de azt is tudom, anyám, hogy soha te bene barba di là tale sorro desto a dea wartawan Ta na di ma Prala Ge memo a Parnograst testvéreim című dalát hallottuk itt a Belső közlés megadásában kelefod költővel beszélgetünk, az előtte pedig egy részletet hallottunk a szívvége című új cigányügymességt cigány tartalmazó kötetéből, és említetted az arhizálás veszélyét, nekem még felvetült az egzotikusságnak egyfajta gyarmatizálásnak a veszélye, nem tudom, írás közben te ezt érzékelted, és volt olyan, amit pont emiatt vettél is ki a szövegből, hogy ne a sztereotípiákat vagy ennek a rossz közhelyeit vidújra színre. Az első című színdarabbal ellentétben például kifejezetten kivettem belőle a románi nyelvű és vagy román nyelvű betéteket, nem egyszerűen rávettem magam, hogy ne alkalmazzam, pont azért, hogy ha úgy tetszik, végigvigyem a kolonali, tehát a gyarmatosító többségi társadalmi tekintetet, tehát beleállok abba, hogy én egy magyar nyelvű író vagyok, akkor aki magyar kultúrtörténeti anyagokat dolgoz föl, és ezért ugyancsak egy mai magyar nyelven írja újra. Az exotizálásról pedig azt gondolom, hogy az meg nem feltétlenül én hozom létre, hanem a közös tudásunk vagy nem tudásunk. Az, hogy a cigány kultúrjavak vagy a cigány hiedelem végleg szokásos mitikus lényei nem ismeretesek, a Ezekből fakad az egzotikusság jellege, ha, ha ezek közkincsek lennének, ha éppen úgy ismernénk, mint bármely más benedek akkor ez felemerülne föl. Szóval ez pedig a, a common sense-nek tudható be. Áttérjek egy, egy olyan könyvedre, amit nem is egyedül írta, hanem feleségedel per Krisztinával, ez pedig a Megálmodtalak című, az szerint lélektani terhes napló, ami meg, beszéltünk korábban az abortusznak a magyar történeti és néptörténeti előzményeiről, a terhesség révén egy, egy másik vetülete valahogy, megint az angyal csinálásnak, az angyal várásnak. Nem tudom, ez, ez egy olyan könyv, amit ketten írtatok eleve, vagy itt is, mintha a személyességnek a regiszterei lennének? Így van. A Babonet portál felkérésére írtunk terhes naplót, az első gyermekünk terhességekor, felváltva én és ő havi bontásban, és aztán úgy gondoltunk, hogy nem lehetünk olyan rohadékok a másik két gyerekünkkel, hogy nekik nem írunk, úgyhogy felkérés nélkül a fióknak az ő terhességről is vezettünk naplót, és a hármat összeolvastuk, és láttuk, hogy most minden narcizmustól függetlenül nagyon szórakoztató, és nagyon tanulságos, ez egy nagyon őszinte napló, mindenről szó esik benne, félelmekről szexualitásról, és azért ezett a címe, mert észrevettük, hogy húsznál is több álmat jegyeztünk föl, és ezek mind nagyon különleges álmok. És mivel a feleségem Per Krisztina, ő klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, és ő mondta, hogy nincsen a könyvpiacon teressé lélektanával foglalkozó népszerű pszichológiai ismeretterjesztő terjesztő mű, ezért milyen vicces lenne, hogyha mi lennénk önön állatorvosi lovunk, ezért a napló részleteket a megfelelő pontokon ő, ő pszichológiai kommentárokkal látták látta el. Ezért aztán van egy, egy énbeszéd, egy nagyon személyes, nagyon intim dolog, és van egy, egy ilyen küldetéses, ismeretterjesztő reg, reg, regisztere is a könyvnek. Doktor Heisenberg megfigyelte magát, és napról is írt. Még visszatérünk egy beszélgetésre, azonban most hallgassunk meg egy dalt, a Rományi Rotta, trendátatúj Glázi című száma következik. Egy-két szótagot lehet, hogy kihagytam, majd javítjuk. Etranda tai I mm -hmm. lo oh, kesi oh, oh, oh, oh, oh. És folytatjuk a belső közlés mai adását. Vendégünkkel, Kelefodorákossal, Fodorákossal, aki költőíró szerkesztő. Talán az utóbbi ténykedésedről eddig nem sok szó esett. A civilben, amennyiben ez civil státus, a te a kiadó főszerkesztője vagy, és ezt a könyvet is a te a kiadó adta ki. Mennyire szól ez a könyv, olyan gyerekeknek, felnőtteknek, hogy, hogy landolt ez a kézirat végül a kiadónál? Ez a furcsa szerepzavar, ez azért ráhatott elő, mert ez a könyv, noha szándékkal irodott és meséket tartalmaz, de nem gyerekirodalom, és bizony több kiadónál falakba ütköztem, mondták, hogy nem adunk ki gyerekkönyvet, és nem, valahogy nem ment át, erre nem volt értés, és akkor meséltem ezt a bajomat az ügyvezetőknek, a a hogy hát ide nekünk akkor. De nem csak magunkat, adjuk ki, persze, hanem például az egyik kedves és fontos munkánk az például Elritóknórának, a most prima primisszi, madias díjas lett nórának az igazi alapítványnak a vezetőjének a könyve a láthatatlan magyar Ország, és például az ő könyvét, illetve a, ezt a szívvégét, az én könyvemet, ezt most a netes felületeinken olyan akció keretében ö, árusítjuk, hogy a az árbevétel fele az igaz gyöngy alapítványnak megy, szóval ennyiben ö, félig jótékony célra is fordul. Nem csak a könyvkerül jó helyre, hanem az a pénz is, amit a könyvért ad a vásárló. Így van. És akkor végül beszéljünk a zenérről, ugye öt zenét fogunk még öt zene van, ebből még egyet majd fogunk hallani, a Ternépének a Nyíj anyám című számát négy zene, a Kaijag, a Parnograszt, a Rományi Rótá és a Ternépe cigányegyüttesek az ötödik pedig az Echolália projekthez kapcsolódik, mintha a zenék és a munkák is egy ilyen érdekes, egyszerre nyitott és zárt rendszert alkotnának Kelefodor ezt most nem értettem. Mit, mit jelent nyitott és zárt rendszer ebben? Hát nem tudom, hogy ezeket a zenéket te azelőtt is hallgattad de már, hogy elkezdted írni mondjuk a drámádat, Értelek. elkezdted írni a mese, ezt a könyvet, mennyire inspirálják ezek egymást, illetve mennyire kell érteni ezeket a zenéket, vagy szövegeket, vagy igazából itt a zenének tényleg a dinamikája és a ritmusa a lényeg. Igazából erre vonatkozott. Megértette Jó bölcsészként Góbölcsészként a kérdésre. A, a könyvekkel való foglaltoskodás révén jött az, az a szándék bennem, hogy akkor a magyar autentikus cigányzenét játszó együttesnek a diszkográfiáját így végig kell hallgatni, és megint csak ez mondjuk egy Tudósi magatartást, de aztán a szelekció meg a művészé, amelyik hangulatában jó, jó volt és inspirált annak néha a szövegének, utána néztem, és annak a, annak a hátterének, Szóval ilyen szabad válogatás, ezek folyamatosan mentek. Tulajdonképpen évekig dolgoztam ezeket, a ezeket a dalokat én évek óta hallgatom. És még most is látom, hogy itt a stúdióban láttam, hogy a hatásuk alá kerülsz és különböző végtagjaid, nem csak Ákosnak, hanem nekem is elkezdett táncot járni. Hallgatókat hallottunk eddig moddell mi az a hallgató, hogy utána az utolsó hallgatót és a hallgatókkal együtt. A, hallgató, a cigány hallgató az egy olyan énekes forma, egy olyan dalforma, amely nem a táncolásra hív föl, hanem a dal és a dalszöveg meghallgatására. Ez egy csendes, elmelkedő típusú befogadás nem úgy, mint a cigány pergettük, amik ugye táncnóták. Akkor most hallgassunk meg egy ilyen hallgatót utoljára, a Terni Pétől, a Putter Mama vagyis Nyisd ki anyám című hallgatót. Uma pud, e Terni hallottuk a Puttermama, azaz az ki anyám című dalt. Ez volt ma a vendégünk Kerefodorákos utolsó zenei választása. Nagyon szépen köszönöm Ákos, hogy itt voltál a stúdióba, és megmutattad nekünk ezeket a csodálatos zenéket, és olvastál a különböző műveidből is. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, öröm volt összeállítani ezeket. Ö, ne felejtjék, hogy a mai adást is meghallgathatják a Klubrádió megújult honlapján, valamint a .blog hu címen, ahol a műsorunk összes korábbi adása is elérhető. A jövő héten Marton Éva várja önöket, Bátori Csaba költővel, műfordítóval, Eszé Én most addig is búcsúzom a hangmérnök Burger Lajos nevében és megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés